Ліян Моріарті. Велика маленька брехня. Маргарет з любов'ю. Державна школа піреві, де ми живемо та навчаємось на березі моря. Державна школа Пір'єві – територія без булінгу. Ми не поводимось агресивно, ми не проти агресії. Ми ніколи не приховуємо агресивної поведінки та нападок. Ми маємо сміливість виступити проти, коли бачимо, що хтось принижує чи переслідує наших друзів. Ми кажемо «ні» агресорам. Розділ перший. Гет не скидається на доброзичну вечірку», – сказала пані Петті Пондер Марії Антуанеті. «Більше схоже на бійку». Кицька б не відповіла. Вона дрімала на дивані і вважала шкільні вечірки нецікавими. «Нецікаво тобі ж егеш, хай їдять торт, так ти думаєш. Вони багато тортів їдять, хіба ні? Усі ті вітрини з тортами, господи!» «Та не думаю, що їхній мами їдять солодощі. Вони такі кощаві, егеш, зовсім як ти». У відповідь на комплімент Марі Антоонета примружила очі. Уся ця пісня про «Хай вони їдять собі торти» застріла ще років сто тому. Та й вона недавно чула, як одна з внучок пані Пондер сказала, що фраза мала б звучати «Нехай їдять тістечка». Та й Марі Антуанета взагалі такого не казала». Пані Пондер взяла пульт від телевізора та зменшила гучність шоу «Танці з зірками». Раніше вона зробила голосніше через шум зливи, але тепер дощ ущух. Хтось кричав. Злісні крики пронизували тишу холодного нічного повітря. Пані Пондер було боляче це чути, ніби вся ця злість була спрямована на неї. У пані Пондер була недобра мама. Господи, думаєш, вони сваряться через столицю Гватемали? Ти знаєш, яка столиця Гватемали? Ні? От я не знаю. Треба... Погуглити і нічого так до мене усміхатися. Марія Антонета чхнула. Ходімо, подивимось, що там таке, енергійно сказала пані Пондер. Вона нервувала і через те храбрувала перед кицькою доскону, як одного разу, перед дітьми, коли її чоловік був у від'їзді, а вночі чулися дивні звуки. Пані Пондер підвелася, спираючись на ходунки. Марія Антонета прослизнула між ногами пані Пондер. Вона не мала ані найменшого наміру демонструвати сміливість. А її власниця посунула ходунки коридором до загальної частини будинку. Вікна її швацької майстерні виходили на подвір'я державної школи Пірєві. Мамо, чи ти з лузду з'їхала? Ти ж не можеш жити так близько до школи, вигукнула її дочка, коли пані Пондер вперше замислилася, а чи не купити цей будинок. Та їй подобалось вдень чути шалений гамір дитячих голосів на перервах, коли більше не водила автомобіль. Тож їй було байдуже, що вулиця завжди забита тими величезними машинами, схожими на вантажівки, на яких нині всі їздять, і байдуже до жінок у великих сонячних окулярах, що перехилялися через кермо, щоб на школяру вигукнути страшенно важливу інформацію про балет Гарріет або заняття Чарлі у логопеда. Нинішні жінки надто серйозно сприймали материнство. Маленькі заклопотані обличчя, маленькі заклопотані дупи в обтислих спортивних штанях, Пливуть до школи. Волосся стягнено у хвостик, підстрибує втакт кроком. Очі пильно дивляться в екран мобільного телефона, що їх вони тримають у долонях, немов компас. Це смішило пані Пондер, проте сміялася вона з любов'ю. Троє її доньок, хоч і були старші, поводилися точнісінько так само. А ще вони були такі гарненькі. Якщо вона сиділа на ганку з чашкою чаю або поливала квіти у задку, то зазвичай гукала до матусь, що проходили повз. Як ваші справи? О, купа справ, пані Пондер, страшенно заклопотана. Гукали вони у відпідь, простуючи вулицей та тримаючи тітей за руки. Милі, приязні і зовсім трішки співчутливі, адже вони нічим не можуть допомогти. Вона ж така стара, а вони такі заклопотані. Батьки, а їх на пробіжці до школи дедалі більшало, були іншими. Вони майже ніколи не поспішали, йшли вулицею розмірено та розслаблено, нічого серйозно, усе під контролем. Саме це вони хотіли сказати, пані Понтер по-доброму капкувала із них також. Та нині, здавалося, батьки зі школи Пірєві поводилися вкрай погано. Вона підійшла до вікна та відхилила мережу в фіранку. Нещодавно школа заплатила за захист для вікон її дому після того, як крикетний м'яч, Ростовк, вікно та ледь не вбив Марію Антуанету. Група третьокласників вручила їй листівку з написами від руки, вибачені, яку вона й досі зберігає на холодильнику. По той бік ігрового майданчику стояв двоповерховий будинок із піщаника. На другому поверсі будинку розміщалася актова зала, а ще великий балкон з видом на океан. Пані Пондер ходила туди на кілька прийомів: лекція місцевого історика, обід, влаштований друзями бібліотек. То була доволі гарна зала, часом колишні учні святкували там свої весілля. Саме там мала б відбутися шкільна вечірка на честь доброчинної вікторини. Вони збирали гроші на розумні дошки. І що воно таке? Звісно, запросили пані Пондер. Її близькість до школи якимось кумедним чином надавала їй почесного статусу. Хоч ніхто з її дітей чи внуків там не навчався. Вона сказала «Дякую за запрошення, але ні», бо вважала, що шкільні заходи без дітей не мають сенсу. У тій самій кімнаті проходили щотижневі збори школярів. Щоп'ятниці пані Пондер влаштовувалась у майстерні з чашкою «Чаю англійський сніданок» та імбирно-горіховим печивом. Дитячий сміх, що лунав із другого поверху школи, розчулював її до сліз. Вона не вірила в Бога, хіба лише у ті миті, коли співали діти. Але зараз ніхто не співав. Пані Пондер чула, як хтось гучно лається. Вона не була ханжею щодо лайки, її старша донька лаялася, як солдафон. Але було сумно та неспокійно чути, як хтось жени триповерхові матюки у місці, де зазвичай лунає дитячий сміх. «Ви що там всі «Понапивалися?» – запитала вона. Її заблискаве дощем вікно розташовувалося на рівні вхідних дверей. І раптом люди почали виходити, спалахнули вуличні ліхтарі та освітили вимощений кахлями майданчик навколо входу до школи. Немов сцену для вистави. Колобочився туман, і це додало ще більшого драматизму сцені. Динне то було видовище. Батьки у школі Пріріві мали чудернацький пристрас до костюмованих вечірок. Доброчинної вікторини було... Не досить. Із запрошення вона знала, що якийсь мудра гель вирішив влаштувати вечірку Одрі та Елвіс. А це означало, що жінки мали вдягатися в Одрі Хемберн, а чоловіки – як Елвіс Преслі. То була ще одна причина, чому пані Пондер відхилила запрошення. Вона завжди ненавиділа виряджатися. Виявилося, що найпопулярніший образ Одрі Хембер у фільмі «Сніданок у Тіфані». Всі жінки були одягнені в довгі чорні сукні, маленькі рукавички та намиста з перлів. Чоловіки ж вирішили віддати шану останнім рокам Елвіса і одягнулися в білі комбінезони з блискучими коштовностями та глибокими вирізами. Жінки виглядали гарно, бідулашні чоловіки жалюгідно. Панін Пондер побачила, як один Елвіс мазав іншому щелепу. Той заточився, відступив назад та зацепив Одрі. Два Елвіси схопили його та кудись відтягли. Одрі затулила обличчя руками та відвернулася, ніби не могла дивитися на все це. Хтось крикнув. Припиніть. І справді, про що подумають діти? Може мені слід позвонити в поліцію? Сказала вголос пані Понтер, але потім почула звук сирени і в ту ж мить на балконі завершала жінка. Габріель. Знаєте, те, що у цьому були задіяні лише мами. Без батьків нічого б не сталося. Гадаю, все почали мами. Ми, так би мовити, були основними гравцями. Мамуні, Ненавиджу слово «мамуня». Воно якесь неоковирне. «Мамуся» краще через «с». «Мамуся» звучить худіше. Треба змінити правопис. У мене, до речі, проблеми зі сприйняттям тілесного образу. Та й у кого їх немає, правда? Бонні. Це все страшне непорозуміння. Почуття людей образили, все закрутилося і вийшло з-під контролю. Так буває. Всі конфлікти можна відстежити до моменту, коли хтось зачіпає почуття іншого. Хіба не так? Розлучення, світові війни, судові процеси. Ну, може, не кожен процес. Хочете трав'яного чаю? Стю. Я вам розкажу, чому це сталося. Просто жінки не вміють відпускати ситуації та заспокоюватися. Я не кажу, що хлопці зовсім ні в чому не винні. Та коли б дівчат не вкусив якийсь бісів геть, може, і це звучить по-сексинську, та насправді, то лише правда життя. Запитайте у будь-якого чоловіка. Не у тих претензійних, метросексуалів, а справжнього мужика. Запитайте у справжнього мужика і він вам скаже, що жінки олімпійські чемпіонки з образ і свару. Бачили ви мою дружину в ділі, а вона далеко не найгірша з них усіх. Панна Барнс. Це все надмірна опіка. Раніше до пірів я думала, що це перебільшення усе те, що кажуть про батьків. Бутім то вони надмірно опікується своїми дітьми. Тобто, мої мама і тато мене любили. Вони цікавилися моїми справами, але ніколи не втрачали через мене кебету. Пані Ліпманд, Це трагедія і всім дуже шкода. Ми всі намагаємося рухатися далі. Більше коментарів у мене немає. Керол. А я думаю, у всьому винен клуб еротичної книжки. Та, на жаль, ніхто не поділяє мої думки. Джонатан. У клубі еротичної книжки немає нічого еротичного, Я запевняю. Джекі. А знаєте, я вважаю, що це феміністична проблема. Харпер. Хто сказав, що все це вода якось стосується фемінізму? Якого біса? Я вам скажу, з чого це все почалося з інциденту у перший день підготовчої школи. Грейм. Як я розумію, це все через конфлікт між мамами у декреті та мамами, що працюють. Як це називається? Мамські війни? Моя дружина в тому участі не брала. У неї на такі дрібниці немає часу. Тея. Вам, журналістам просто подобається історія про французьку няню. Я сьогодні по радіо чула, як говорили про французьку покоївку, хоч Джулієта ніколи не була покоївкою. У Ренати була й домогосподарка. Ото щасливіці. У мене четверо дітей, і ніхто не допоможе. Звісно, я не маю нічого проти мам, що працюють. Я просто не розумію, навіщо вони взагалі заводили дітей. Меліса. Знаєте що? На мою думку, там усіх завело та задратувало. Воші? Господи, я навіть не починатиму про це. Саманта. Воші? Яким боком вони тут взагалі? Хто вам це сказав? Закладаюся, то була Меліса, а вже так? Підолашна. У неї аж синдром посттравматичного стресу сформувався, бо діти знову і знову приносили школи вошей. Вибачте, це не смішно, зовсім не смішно. Диктатив сержант Адріан Квінланд. Скажу правду, це не цирк, це розслідування убивства. Розділ другий. За 6 місяців до доброчинної вечірки. Сорок. «Сьогодні Маделін Марті Маккензі сорок. Мені сорок», – сказала вона в голос у автомобілі. Вона протягнула це слово ніби в сповільненому русі. Сорок. У заднє дзеркало вона побачила очі своєї доньки. Хлоя усміхалася і передражнювала маму. «Мені п'ять». «П'ять сорок», – протягнула Меделін немов оперна співачка. Траляля. 5 – і собі заспівала Хлоя. Меделін спробувала і реп-версію, відбиваючи ритм на кермі. Мені 40, о є Досить, мам, твердо сказала Хлоя. Вибач, відповіла Маделін. Вона везла Хлою до підготовчої школи на орієнтаційну зустріч. Готуємось до школи. Не те, щоб Хлоя потрібна була якась орієнтаційна зустріч до початку школи в січні. Вона вже була дуже чітко орієнтована на державну школу Пірєві. Щоранку, коли Маделін приїздила до школи, з дітьми Хлоя роздавала вказівки своєму братові Фреду, котрий хоч і був на два роки старший за неї, часто поводився як молодший. «Фреди, ти забув покласти до кошика сумку з книжками. Ага, саме туди. Молодець!» Фред слухняно поклав свою сумку до потрібного кошика і побіг, аби дати прочухана Джексонові. Мадалін вдавала, що не бачить, як хлопці щепилися. Та й Джексон, мабуть, заслужив. Джексонова мама Рената теж цього не бачила, бо була захоплена розмовою з Харпер. Вони обидві переймалися тим, як важко дати гідну освіту їхнім обдарованим дітям. Рената і Харпер щотижня ходили до групи підтримки батьків обдарованих дітей. Маделін уявляла, як вони сидять у колі, заламують руки, а їхні очі світяться прихованою гордістю. Поки Хлоя керуватиме іншими дітьми під час орієнтаційної зустрічі, Її обдарованість полягає у власному характері, одного дня вона керуватиме великою корпорацією. Маделін збиралася випити кави з тортиком із своєю подругою Селестою. Селеста мала двійнят, і наступного року вони збиралися до школи. Тож вони теж приїдуть на орієнтаційну зустріч. Бешкетуватимуть, їхній талант полягає у здатності беззупинно верещати. Вже через 5 хвилин у компанії хлопців у Маделін боліла голова. Селеста завжди купувала вишукані та не дуже дорогі подарунки на дні нарожні. Тож це буде чудово. Потім Маделін планувала залишити Хлою зі своєю свекрухою та пообідати з друзями, перш ніж усім їм, треба буде швиденько забрати дітей із школи. Було сонячно, вона взяла нові шикарні туфлі від Долче Габана, придбала онлайн-знижка 30 сотків, то мав бути чудовий, чудовий день. Нехай почнеться свято, Маделін, оголосив зранку її чоловік, Ед, коли приніс у ліжко каву. Мад Любила дні народження та інші святкування. Зрештою, то були гарні приводи хильнути шампансько. Але ж сорок. Вона їхала знайомим маршрутом до школи і розміркована своїм віком. Сорок. У свої сорок вона почувалася точнісінько так само, як і в п'ятнадцять. Нецікавий, безбарний вік. Ти ніби в пустці посеред свого життя. Коли тобі сорок, нічого насправді не має великого значення. Тебе ніби огортає непривабливість отих сорока. Сорокарічну жінку знайшли мертвою. От біда. 20-річну жінку знайшли мертвою. Трагедія, горе. Знайдіть убивцю. Віднедавна Маделін змушувала себе інакше сприймати новини, якщо їй доводилося чути, що якась жінка померла в 40. Чекайте, це ж могла бути я. Яка прикрість? Коли б я померла, люди б пережили. Вони б сумували і знаєте, що поведений на віку світе. Може, мені й 40, але мене цінують. З іншого боку, можливо, це природно більше сумувати над смертю 25-річної, аніж 40-річної. 40-річна насолоджувалася життям на 20 років довше. Тому, коли б зараз не звідки вирнув озброєний бандит, Мадалін мусила б затулити своїм 40-річним тілом 25-річну дівчину. Прийняти кулю замість юнки – це було б справедливо. І вона б могла б, коли б лише знала, що та дівчина – хороша людина а не така нестерпна, як оця малолітка у маленькому, блакитному міцубіші попереду. Вона навіть не намагалася приховати, що висить на телефоні за кермом. Мабуть, смски строчить, чи оновлює статус на фейсбуці. Та ця дівчина навіть не помітила б бандита, вона б так і не витріщилася у свій телефон, тоді як Маделін віддає за неї своє життя. Хіба це не обурє? Маленька автівка із знаком «У» на задньому вікні була напхом напхана молодими людьми. Щонайменше троє сиділи ззаду, кивали головами, жестикулювали. Той, здається, навіть ногою махав. Не машина, а трагедія на колесах, яка лише чекала, слушно, умиті щось утнути. Їм усім треба зосередитися. Лише минулого тижня Маделін пила каву після занять фітнесом та читала статтю газеті про те, як молоді люди вбивають себе надсилаючи смски за кермом «Я в дорозі, скоро буду на місці». То були їхні останні слова, часто ще й написані з помилками. Маделін навіть поплакала над світлиною згорьованої матері, котра показувала на камері дончин мобільний, як попередження читачам. «Зелені ідіоти!» – проципіла вона, коли автівка вильнула небезпечно близько до сусідньої смуги. «Хто діот?» – запитала Хлоя із заднього сидіння. Дівчина в авто попереду нас. «Ідіотка, бо кермує та водночас...» Патяка по телефону. «Як ти, коли тобі треба подзвонити татові, що ми спізнюємося», – поцікавилася Хлоя. «Це було лише раз», – запротестувала Маделін. «І я була дуже обережною і швидко завершила розмову. Зрештою, мені вже сорок». «Сьогодні?» – сказала Хлоя компетентно. «Сорок тобі лише сьогодні». «Так, і це я швиденько зробила дзвінок, а не писала смски. Щоб написати, ти змушений дивитися в телефон, а не на дорогу. Писати есемески за кермом незаконно і дуже погано. Ти повинна пообіцяти мені, що як виростеш, то ніколи так не робитимеш». Її голос затримтів, коли вона уявила, що Хлоя виросла і водить автівку. «Але можна швиденько подзвонити?» – перепитала Хлоя. «Не можна, це теж незаконно». «Тобто ти порушила закон?» – вдоволено резюмувала Хлоя. Як грабіжник, Хлоя захоплювалася історіями про грабіжників. Одного дня вона таки зустрінеться з поганими хлопцями, поганими хлопцями на мотоциклах. Тримайся за хороших хлопців, Хлоя. По хвилині роздумів сказала Мадлін, таких як тато. Погані хлопці не приносять тобі каву, ліжко. Це моя тобі безкоштовна порада. Про що ти говориш, жінко? зітхнула Хлоя. Вона підхопила цю фразу від свого батька і чудово імітувала його роздратований та знуджений тон. Коли вона промовила це вперше, вони засміялися. І припустилися помилки. Відтоді вона це пам'ятала і час від часу вплітала у розмову і щоразу настільки влучно, що вони не могли приховати сміх. Цього разу Маделін не засміялася. Хлоя останнім часом переступала цю тонку межу між милою дівчинкою і нестерпним дідчиськом. Маделін, мабуть, і сама її переступала. Вона нагнала маленьку блакитну Міцубіші на світлофорі. Молода дівчина за кермом все ще зависала в телефоні. Маделін посигнала. Вона побачила, як водійка поглянула у заднє дзеркало, а пасажири обернулися, подивилися, хто ж сигналить. Оближ телефон, вигнула вона і передражнила дівчину, імітуючи надсилання смс, тикаючи великим пальцем у свою долоню. Це незаконно, це небезпечно. Дівчина, муть показала їй середнього пальця. Ну, добре, Маделін потягнула важі ручного гальма та увімкнула аварійку. Що ти робиш? запитала Хлоя. Маделін стібнула пасок безпеки та відчинила двері автом. «Але ж нам треба їхати на орієнтаційну зустріч», – запанікувала Хлоя. «Ми спізнимось, от халепа». Фраза от халепа була родом із дитячою книжкою, яку вони читали, коли Фред був маленьким. І тепер так говорила вся сім'я. Її підхопили навіть батьки Маделін і деякі її друзі. Фразочка виявилася дуже заразною. «Все гаразд», – заспокоїла доньку Маделін. «Я лише на секунду. Я рятую нам життя». У нових туглях на високих підборах вона підійшла до машини дівчини та постукала в вікно. Вікно опустилося, і водійка з нечіткого силуету перетворилася на справжню молоду дівчину, білолиця з блискучим кульчиком у носі і недбало накладеною тушшю для вій. Вона дивилася на Медлен з сумішю агресії та страху. "Чому справа?" гаркнула, все ще тримаючи мобільний у лівій руці. "Поклади чортів телефон. Ти можеш і сама вбитися і друзів своїх убити". Мадрін говорила точнісінько тим тоном, яким спілкувалася з Хлої, коли та капризувала. Вона простягла руку, схопила телефон та кинула його на заднє сидіння дівчині, котра спостерігала за сценою з відкритим ротом. Просто поклади його, гаразд? Маделін чула, як усі засміялися, коли вона повернулася до машини. Але її було й байдуже. Вона відчувала, що вчинила правильно. За її автівкою зупинилася ще одна. Маделін підняла руку, перепрошуючи, та поквапилася до машини, допоки світлофор не спалахнув зеленим. Раптом її нога підвернулася. Якоїсь миті з її щиколотки все... Було гаразд, наступної вона раптом вивернулася під абсолютно неприроднім кутом. Маделін важко осіла на одну сторону. От халепа. Мабуть, саме з цієї миті почалася ця історія з незграбно підвернутої ноги.